לא תכרות להם ברית ולא תחונן. ולא תתחתן בם, בתך לא תיתן לו לבנו, ובתו לא תיקח לבנך. כי יסיר את בנך מאחרי, ועבדו אלוהים אחרים, וחרה אף אדוני בכם, והשמידך מהר. כי עמקו תעשו להם, מזבחותיהם תטוטשו, מצבותם תשברו.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 אל גדול ונורא, ונשל אדוני אלוהיך את הגויים האלה מפניך, מעט מעט לא תאכל כללותם מהר, פן תרבה עליך חיית השדה. ונתנם אדוני אלוהיך לפניך, והמם מהומה גדולה עד ישמדם. ונתן מלכיהם בידיך, והאוותה את שמם,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 שקץ שבקת, תשקצנו, ותעב תתעבנו, כי חרם הוא.